O DÍA DO APAGÓN Para moitas, o día do apagón foi un día de medo. Para as xidentes de Cañada Real Madileña, foi só un lunes máis. Así, o apagón abriu os ollos a quen quiso ver, facendo evidente a situación que levan sufréndose en leitecidade, desde á xa máis de 4 anos, ás 4.000 veciñas, 1.800 delas crianzas que moran lá, mas con unha enorme diferencia. A situación ainda non se solucionou para elas.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 Así os mentireios destacan a incomodidade de unha xente que se pode permitir estar de vía xente de pracer ás doce media dun lunes. Esas pobres viaseiras, as que, eh, sen que serva de precedente, permitiran ocupar as salas de espera das estacións de convoyos, tobuses e aeroportos. Lugares onde a vixianza privada xa non deixaba a prenotaza ninguén porque se xe sentían indixentes que desagradan ás turistas. Para ti foi o día do apagón.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 Informo para Filispi, Edu, da Radio Raposeida. Saúdos e saúde. Dispoñería sin dúbidado máis de José María